22. fejezet. A leszámolás, ha eljön, megnyugvást hoz annak is, aki vesztesként készül rá, és rettek tőle. Ha a győztes jogám megöli, vagy megbünteti őket, megértik, és mert lázadtak ellene, elfogadják a bűnhődést, mint a lázadás egyik lehetséges következményét. Matt, a kiszámíthatatlan jövő pokolába taszította őket azzal, hogy nem tett semmit. Cselekedetei csak közvetve szolgálták a bűnhődést, anélkül, hogy ez a szándék vezette volna. A várakozás gyötrelme, amitől létük egyetlen percében sem szabadulhattak, csak mellékterméke volt a Galatea új újrendjének, s az újrend egyetlen célja ugyanaz volt, mint a régié. Biztosítani az utat tovább, minden körülmények között. Matt, ha pihenni akart, lement a robotokhoz, a nyolcadik szintre. Ide zárta el az egyik kabinba az összes fegyvert is, annak az egy infrapisztolynak a kivételével, ami állandóan a nyakában lógott. Nevetve magyarázta, hogy sem azért hordja, mert fél tőlük. Őket félti, nehogy megint kísértésbe essenek. Azt is megmondta, a kabint, ahol a fegyverek vannak, és ő alszik, két speciális kódolású robot őrzi. A feladatok is speciális, mosolygott. Gyertek le és próbáljátok ki. Egyikük sem ment le, még a hatodik szintig sem. Ellátták a szolgálatot, ettek, aludtak, és közben egyszer sem néztek egymás szemébe. A leszámolás elmaradása utáni első meghökkentő intézkedése Mátnak éppen a szolgálat beosztása volt. Meghagyta a 12 órás beosztást. De lépcsőzetes váltás nélkül. A két testvért grón és váltotta. Ő pedig velük ébredt és dolgozott 16 órát egy mikor tehát Mát aludt, mindig Evé és Ope volt szolgálatban. Természetesen Die volt az első, aki, amint merte, megpróbált újra belekötni Mátba. Ennyire lebecsülöd őket? Ketten lesznek ébren, míg talent vagy. Azt tehetnek, amit akarnak? Nem érted, Die. Ez éppen nem lebecsülés. Csak őket merem egyedül hagyni a vezérlőteremben. Ne haragudj, de jobban értik a dolgukat, mint te és Grón. Nem félsz attól, hogy bosszúból rosszul csinálnak valamit? Bosszú? Matt a fejét ingatta. Nem vagy formában díje. Önmagukat ítélnék halálra. Hogyhogy? Egy valamit rosszul számoltak. Az üzemanyag mennyiségét. Már rég túljutottunk azon a bizonyos kritikus ponton. Milyen kritikus pontról beszélsz? Már semmiképpen nem lenne elég. Kis szünetet tartott. Haza. Így van, Evi. Igen. Evi most is csak a padlót tudta nézni. Die gúnyosan fölnevetett. Éljen a nagy Jill, és az ő idomított állatsereglete. Ezzel az egyjel nem hagyok tréfálni, Die. Nem én mondtam. Mi az, hogy nem te? Hát ő, a nagy Jill. Honnan ismerhetném én azt a szót, hogy állatsereglet? Akkor sem tűröm. Nem közölhetnéd ezt te vele? Nekem is terhemre van, hogy folyton közbeszól. Nem gondoltad végig, mivel játszol. Csak már büntetnél meg. Arra várok. Egyetlen dologgal büntethetnélek, de az kegyetlenebb lenne, mint amit bármelyik őtök érdemel. Rajta, már. Nem tudott nagyobb gyönyörűséget elképzelni, mint hogy egyszer végre mátot kihozza a sodrából. Akármibe bekerül is. Szeretnél felejteni, Die? Kérdezte Mát halkan. Azt hiszem, felejteni jó. Ahogy kimondta érezte, nem ezt kellett volna mondania. De mindent, Die? szinte suttogott. Az öblöt, a tengert, a dombokat, az éveket, amit gronnal töltöttél, mindent. Úgy, hogy csak a következő percben kezdődjön az egész, és ne legyen semmi. Csak ezek a falak, a Galatea? És kint az, ami van? A vezérlőterem mennyezetén arra a pontra mutatott, ahol a konszociátor függött az indulás előtt. Ha valóban Jill beszél belőled, azt is tudnod kell, mire gondolok. Grón feszültem figyelt. Nem értette. Benne is ott volt Jill, érezte a jelenlétét. De ha rágondolt, csak a feladat erősödött. Az, hogy Mátnak van igaza, a földet mindenképpen el kell érni. Déhe hazudik. Megijettettől, mintha hangosan kimondta volna. Azután összeszedte magát. Igenis, hazudik. Boldog volt, hogy Jill segítségével legalább gondolni mert erre. De csodálatos, de lassan ideje, hogy egy kicsit ráncba szedje. Elvégre nem lehet, hogy... Hagyjátok abba! Mindannyian felkapták a fejüket. Ópe! A friss kötés alól szeme mérhetetlen megvetés sugárzott. Mát csak egyet ütött. Azt is a lehetőségekhez mérten óvatosan, és azonnal bekötözte a sebet. A műanyaglappereme sajnos élesebb volt, mint gondolta. – Ennek nincs semmi értelme! – folytatta. – Végrehajtjuk a feladatot! – nem tehetünk mást. Azután nem, vágott be Lelvi. Addig. Azután, ismételte makacsul Ope. Die értetlenül nézte őket. Mi ez? Miről beszéltek? Ugyanarról Die. Matt hangja tárgyilagos volt. Csak addig szolgálják a feladatot. Azután jön a felelősségre vonás. – Minek erről beszélni? – robbant ki Ope. – Folyton ez a vég nélküli fecsegés! – Köszönöm, Matt, hogy nem díjével osztottál beszolgálatra. – Van valami kifogásod, hogy mi kezdjük? – Bérni fogod? Igen. Csak menjetek már!